Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat jemaah solat maghrib masihlah serupa kongrojoh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Sunan Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah at-Tirmidhi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-44 Tentang bacaan Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Yang dimaksud dengan bacaan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Adalah bacaan Al-Quran beliau Dari sisi Raf'us sawwad Dari sisi bersuara Dibaca dengan suara keras Ataukah lirik Dari sisi Waqaf demikian juga emad dari sisi tartil pelan Dari sisi tahsinus sawat Memperbaku suara dan Hal-hal yang lain yang berkenaan dengan Bacaan Al-Quran Nabi Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Maka hadis yang ke-314 Dari Ibnu Abi Mulaikah Dari Ya'la Ibn Mamlaq beliau bertanya kepada ummu salamah tentang bagaimanakah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ternyata beliau menggambarkan bacaan e, tanatu memberikan gambaran qira'atan mufassawatan bacaan yang jelas huruf demi hurufnya catatan kaki dihadis ini juga disebutkan oleh at-Tirmizi di jami'nya serta Abu Dawud Wal hadis fi isnadihi di hadis ini terdapat pawi yak labin mamblak yang dia makbul dan itu artinya tiap-tiap laki nawsahihul makna akan tetapi makna dan pesan yang terkandung di dalamnya adalah benar lima yakti karena hadis selanjutnya maka isi hadis ini sifatu tentang gambaran bacaan nabi saw Min adha, ketika beliau ada, ketika beliau membacakan. Ketika beliau ada, menunaikan iaitu membacakan. Fa'idah hiya, ternyata bahagiannya, Nabi ternyata ibunda Umm Salamah menggambarkan, memberikan gambaran bacaan Nabi adalah bacaan yang jelas. Tasifu artinya Umm Salamah r.a. Anha menggambarkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bacaan yang mufassarah, bacaan yang jelas. Dan bacaan itu diberi label bacaan yang mufassarah atau jelas, manakala bacaan tersebut antah pelan, wata rasulin pelan, wal wukufin dan wakof di tempat-tempat yang pas untuk wakof. Wasumiat. Namaka bacaan semacam ini disebut dengan bacaan mufassarah Bacaan yang jelas karena bacaan ini membantu korek pembaca dan pendengar Untuk memahami dan merenungkan Dan merenungkan isi Al-Quran adalah maksud teragung Dari diturunkannya Al-Quranul Karim Maka tidaklah Allah turunkan Al-Quran hamba kepada hamba-hambanya kecuali supaya para hamba merenungkan ayat ayatnya dan memahami maksud Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang Allah turunkan. Maka bacaan Nabi itu jelas halfan halfan. Huruf demi hurufnya ini penjelasan untuk apa yang dimaksud dengan qiraah mufassarah. Wal makna artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatarassalu pelan-pelan dalam mengeluarkan huruf dan kalimat dan kata sehingga jelas dan bisa dipahami dengan baik Kemudian dari At-Tirmidhi Rahimahullah Ta'ala mengatakan Hadassana Muhammad Ibn Bashar Qal hadassana Wahab Ibn Jarir Ibn Hazim Qal hadassani Abi Yaitu berarti Jarir Ibn Hazim dari kota Adha Kata telah mengatakan aku bertanya kepada Anas bin Malik bagaimanakah bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Anas mengatakan maddan bacaannya adalah bacaan panjang Catatan kaki hadis ini juga dia oleh Al-Bukhari Jadi yang dimaksud bacaan Nabi adalah bacaan panjang Aikanat kiraatuhumat dan bacaan adalah bacaan yang panjang, maknanya dari Nabi SAW memanjangkan huruf-huruf yang memang perlu dipanjangkan. Dan ini adalah tafsirun penjelasan tentang bacaan Nabi SAW dalam sebagian sifat bacaan Nabi Maka bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu memiliki sejumlah sifat dan Anas bin Malik radhiallahu anhu mencukupkan diri bidik ilmati dengan menyebutkan bahasanya bacaan beliau adalah bacaan yang panjang. Kemudian penjelasan yang lain di mawahib latuniyah tentang hadis ini maknanya eh, Anas mengatakan kana madzan aimamdudatan matan di sini ai e, Masdar maknanya maf'ul seperti fawaratun ai magdudun di matan atau maknanya adalah Zatumat Din Ya ada yang panjang Ada yang panjang Akan tetapi tentu panjang ini adalah Untuk bagian-bagian yang memang berhak untuk dipanjangkan Dan panjangnya tentu beragam Ada yang panjang sekali Ada yang pertengahan Dan ada panjangnya adalah panjang yang pendek Walaih saalmuadu almuballagata filmati bighir mujibin. Bukalah yang dimaksudkan oleh hadis panjang di sini adalah panjang yang ber berlebihan tanpa ada faktor yang mengharuskannya. Kamayafaluhu kuau zamanina hatta aimmatu solatina. Sebagaimana kelakuan para kawin, para pembaca Al Quran, bahkan sejumlah imam solat kata penulis mawahib ee eh, katakan fala amatallahu fi amrihim wala fasaha fi ajalihim gitu maka untuk pembaca quran yang memanjang-manjangkan tanpa alasan maka beliau ingkari dengan eh, pengingkaran keras gitu oleh penulis mawahib latuniyah di komentar dengan Semoga Allah tidak panjangkan umur mereka mereka Dan tidak Allah Lapangkan Lamakan ajalnya Duduk nah, akan cepat mati Nah, Kemudian Kembali ke Salah Nisa Abdul Razak Dari Ibnu Jurai Dari Ibnu Abi Mulaika Dari Umm Salamah Umm Salamah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuqatiru, yau memotong-motong bacaannya, yaitu berhenti setiap akhir ayat. Alhamdulillahi robbil alamin, kemudian wakaf. Arhamani rahim, kemudian Waqaf Dan beliau membaca Maliki yau bidin. Di sini juga dihantar atirmi di dalam jaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti' qira'atahu artinya yujazzi'uha menjadikannya beberapa bagian-bagian beliau waqaf di akhir setiap ayat oleh karena itu kemudian Abu Salamah mencontohkan alhamdulillahi rabbil alamin waqaf arrahmanir rahim waqaf maliki yaumiddin dan cara baca semacam ini yoinu alal fahmi watadapuri membantu untuk bisa memahami dan merenungkan apa yang dibaca. Ya, penjelasan yang lain untuk hadis ini artinya nabi waqaf di akhir setiap ayat wa inta alakat bima ba'daha meskipun Ayat tersebut di Akhir ayat tersebut itu masih punya Hubungan erat Dengan e, Dengan ayat selanjutnya Dengan ayat selanjutnya Meskipun punya hubungan erat Maka kalau itu akhir ayat Nabi berhenti dan wakaf Maka wakafnya di akhir ayat Misalnya e, Wal asr innal insana lafi khus maka karena ayat setelahnya ilalladzina amanu itu ada sambungannya itu menyatu dari sisi kalimat namun karena khus di situ akhir ayat maka yang lebih tepat adalah waqaf tidak innal insana lafi khus illa dan illalladzina amanu wa amilush salihat yang berdasarkan hadis uh, ummu Salamah di sini maka dianjurkan untuk wakaf di akhir ayat wa in ta laqat bima ba'daha meskipun ayat selanjutnya itu masih nyambung erat dengan ayat sebelumnya ni fa yasan al waqfa 'ala u usil wa in ta laqat bima ba'daha kama sarahabihi al baihaqi wa ghairuhu Maka dianjurkan untuk wakaf di akhir ayat, meskipun ayat setelahnya masih nyambung maknanya, masih punya hubungan yang erat, Sebagaimana yang ditekankan oleh bayah hakim dan yang lainnya. Hmm. Oleh karena itu, bagaimana dengan kaidah tercuit, kaidah uh, pak ahli kiroah yang mengatakan al aula al wakfu ala mu'dhin yang tahiy fi hil kalamu, Ini, wakaf yang benar, wakaf yang sah. Adalah wakaf di maudzun di kata yang, yang tahiyihil kalamu. di mana kalimat itu selesai di titik itu. Ya, maka wakaf yang terbaik dalam kaidah uh, ilmu qiraat adalah ya, mana titiknya kalimat. Di situ titiknya adalah di tempat wakaf yang terbaik. Maka kaidah ini dimaknai dengan fi malam yu'lam fihi waqfun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku untuk bagian-bagian yang tidak diketahui waqafnya Nabi. Namun kau diketahui tahu waqafnya Nabi, mana waqafnya Nabi akhir ayat. Maka yang diikuti adalah waqafnya Nabi. Li anal fatla wal kamal fi mutaba'atihi fi kulli hal. Karena keutamaan dan kesempurnaan ada dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fikul hal dalam segala keadaan termasuk dalam masalah wakaf. Kemudian kembali ke hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Abi Qais yang mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah. Tentang bacaan Nabi saw. Apakah Nabi membaca Al-Quran dengan suara yang lirih ataukah dengan suara yang keras? Kalau ibunda Aisyah mengatakan kuludalikat kotkan ayaf alu, semuanya pernah Nabi lakukan. Pernah lirih dan pernah keras. Beliau jelaskan kotkan arupa maasarah. Terkadang beliau membaca Al-Quran dengan suara yang lirih. Lakukan majaharoh dan terkadang dengan suara yang keras. Lantas Abdullah Ibn Abi Qais berkomentar, Alhamdulillah dari jahalafil amr saaten. Sekali boleh jemilah Allah ya meletakkan dalam masalah ini kelapangan penjelasannya. Uh, At-Tirmidhi atau al Taala, Membarkan hadis ini Di Jami At-Tirmidhi dengan redaksi Bagaimanakah Aku bertanya pada Aisyah Bagaimanakah bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di malam hari Itu saat solat malam Saat solat malam Apakah kalau Nabi Tahajud itu uh, Bacaan al qurannya nya lirik Ataukah keras Fakih atau kera maka berdasarkan riwayat atau rumit di Jame' ah, maka itu dibatasi. Nikirah ah yang ditanyakan adalah bacaan Nabi di malam hari saat beliau salat tahajud. Maka ibunda Aisyah mengatakan semuanya telah Nabi lakukan. Kemudian ibunda Aisyah memperjelas dengan mengatakan terkadang Nabi membaca dengan suara lirih, terkadang dengan suara yang keras. Ayat, artinya Nabi SAW Ila kana fikir ati fi tahajud bacaan Nabi Saat tahajud marotan terkadang dengan suara yang keras Nabi keraskan suaranya dengan kadar bisa didengar oleh orang-orang yang ada di dekat Nabi Artinya Nabi tidak mengeraskan suaranya dengan alian jiddan dengan terlalu keras dan ukrah terkadang yang lain Nabi membaca dengan suara yang lirih Sampai-sampai sehingga tidak didengar oleh siapapun Meskipun posisinya dekat dengan Nabi Kemudian Abdullah ibn Abi Qais mengatakan Alhamdulillah lani ca'ala fil'amir sa'atan Artinya segala puji mulia Allah yang telah menjadikan Perkara ini lapang bagi kita Artinya boleh kita <coughs> boleh bagi kita untuk mengeraskan bacaan Al-Quran dan jika kita mau, bisa kita lirihkan faqil al-amrah ini, karena dua model cara baca saat solat tahajud tadi semuanya diperbolehkan dan dituntunkan sehingga awal awla dan yang lebih utama adalah melakukan fikul uh, fikul limaratin al-akrbali khusyuhi dan yang terbaik Di setiap kali sholat tahajud Itu sebaiknya lirik Ataukah sir Ataukah jahat Jawabannya mana yang paling dekat dengan khusyuk Ketika itu Mana yang paling dekat dengan khusyuk Di kala itu Namun yang dimaksud dengan sir Itu lirik Yeah, lirih dengan ada Gerak bibir yeah, Bukannya Yang dimaksud dengan lirih itu di batin yeah. Yeah, Karena bacaan yang di batin Cuma sekedar mu Alal qalbi namanya Lewat di hati saja Maka itu bukan kiro'ah Itu bukan bacaan Jika al-fatih itu di batin Maka solatnya tidak sah Ya, maka jika itu solatnya itu misalnya al-fatihah yang kuat dibatain, maka tidak sah solatnya. Jika suratnya yang dibatain, ya maka teranggap seperti tidak baca surat Ya maka apa yang dikatakan al Abdul Zak sama dengan di Mawahib ala dunia. Penjelasan untuk hadis ini Wal afdal min huma maka surah maka surah khusyuhu yang afdal antara sir atau jahal yang paling banyak husyuhnya wabauda aniria dan yang terjaga dari ria ketiga itu kemudian hadis selanjutnya dari Yahya ibn Ja'dah dari Ummu Hanith. Ummu Hanith adalah anak perempuannya Abu Talib sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili, aku mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili di waktu malam wa ana ala arisy dan aku ada di arishku. Hadis ini juga dilihatkan oleh Ibnu Majah, arish atau arsh wa sheikh al mutafik sesuatu yang meninggi sesuatu yang tinggi. Wa yusam uh, as sarir arishan uh, wa arshan liqtifaihi dan sarir dan tempat tidur di pan tempat tidur itu disebut arish karena dia tinggi lebih tinggi daripada lantai wa qala ba'du suha sebagian pensyarah hadis ini mengatakan bahwasanya umuhan di sini menceritakan apa yang terjadi qobalal hijrahti sebelum hijrah ke Madinah mungkin adalah peristiwa ketika nabi e, membaca al-Fatihah dan surat dalam salatnya di malam hari di dekat Ka'bah Fadil kisah qanat kubul al-hijrahatan ini adalah peristiwa sebelum hijrah. Ya, maka Umahan ini mengatakan kalau dia mendengar bacaannya Nabi padahal beliau posisinya adalah tidur atau tiduran di dipannya. Ya, rumahnya tentu ketika itu di sekeliling Ka'bah. Ya, maka hadis ini menunjukkan, dianjurkannya, mengeraskan bacaan, meskipun itu di sholat sunnah di malam hari. Ya, karena Nabi SAW melakukannya. Kemudian uh, hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Mukawafan beliau mengatakan, "Kau itu Nabi saw Aku melihat Nabi saw di atas onta betina beliau yang melihat saat hari Fatah penaklukan kota Mekah wawajakahu dan beliau membaca ketika itu inna fath nala fath hamubina." Sungguh kami memberikan kepadaMu kemenangan yang nyata. Diarfiwalakallahumataket dan meminta mereka mata akal. Agar Allah memberikan ampunan untuk dosa-dosa yang dulu dan yang akan datang. Kan kata Abdullah bin Mawlawi, fakorah waraja Nabi membaca ayat di atas dan beliau melakukan tarji. Ini ada ada pantulan ya pada bacaan beliau Muawiyah bin Qu'ah mengatakan laula ayat sami'an naso seandainya bukan karena khawatir menyebabkan orang berkumpul mengelilingiku la'akhtu lakum fi dhalika sauthi au oh, fi dhalikal lahni saya aku akan contohkan untuk kalian suaranya atau lahannya Atas iramanya Hadis ini juga diatakan oleh al Bukhari dan Muslim Penjelasannya Aku melihat Nabi SAW di atas untanya Yawm Al-Fatahi pada saat hari Al-Fatah di sini dikatakan, yang dimaksud dengan fatah di sini adalah eh, sulh hudaibiyah, perjanjian hudaibiyah. Mubi'ina liyar fi'olakallahu mataqatabim damlikahum mata'akhar. Qal kata Abdullah bin Mughafal, Nabi membaca dan beliau melakukan taraji'i. Ya mungkin terjemah bebasnya ya ada pantulan. Targe artinya tardi suara itu berulang-ulang, ya, memantul. Ya, misalnya dalam bahasa Arab oca, yukalu misalnya ada kalimat artinya oda sautahu bilki roa, dia ulang-ulang ya, suaranya itu berulang-ulang membaca bacaan yang dibaca. Namun yang dimaksud dengan e, Memantulnya suara Nabi Di sini ada tindakan Mu'awiyah bin Qur'ah dan beliau ulama tabi'in Dalil bahasanya Orang Kumpul mengelilingi seseorang e, Istima'an yu'adi ilal fitnah Yang kumpul itu Menyebabkan fitnah bisa jadi fitnah di antara bentuknya adalah merasa besar kemudian merasa bangga dan sombong atau menyebabkan maksiat. Nah, ambon itu satu hal yang tercela tadi membuat ucapan yang itu bikin viral melakukan hal tersebut supaya kumpul orang nge-like supaya kemudian viral maka jika kemudian hal ini yuaddi ila fitnah menyebabkan fitnah fitnah ucu bangga sombong maka ini ampun bermomen ini satu hal yang tercela Faedah ini sama, uh, juga disampaikan Di sini uh, di Mawahib La Dunia disampaikan hmm. Bisa kita ambil Pelajaran faedah dari perkataan Ma'awiyah ibn Qur'ah Bahasanya melakukan hal-hal Yang menyebabkan orang terkumpul banyak orang ramai Kumpul Itu hukumnya Meku In ada ila fitnah Jika itu menyebabkan fitnah Ujub dan yang lain Atau ikhlal bilmu'ah Rusaknya kehormatan ya, Kerana uh, yang bikin orang Kumpul perbuatan dia Yang sebenarnya satu hal yang Aib dan jelek Namun Perubatan yang aneh-aneh Namun bikin orang kumpul ya, Bikin kemudian Videonya viral Dan ataunya kundang nah, Maka ini satu hal yang terjelang ya, Kemudian uh, selanjutnya Dari Husam Ibn uh, Misogin dari kota ada Kota dah mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ganteng wajahnya dan indah suaranya. Dan adalah nabi kalian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang wajahnya ganteng dan seorang yang suaranya indah. Wakan alayuqaj, namun beliau tidak melakukan tajjih, namun beliau tidak bersengaja untuk memperindah suaranya. Catatan kaki. Nah, Di sini sananya ta'if karena Mursalnya kota ada, kerana kota ada tabi'in Ditambah uh, Muridnya kota ada Rawi dari kota ada adalah Husam bin Misog Yang dia adalah, statusnya adalah ta'ifun jiddan ya, Faedah dari perkataan kota ada Di sini penjelasan bahasanya Allah Ta'ala Mengumpulkan untuk para nabi Alayhi wassalatu wassalam Dua keindahan Indahnya wajah dan indahnya suara Namun Wakaralah yuwacib, lihat tidak melakukan tajil, tajil gina, kemudian tajil, sebagaimana tajilnya nyanyian. Liandan keraata karena membaca Al-Quran dengan nada nyanyian, irama nyanyian, itu menyelisih kekhusyuan yang merupakan maksud tilawah, yang merupakan maksud dari bacaan. Wa'amad tahsin aladhi wa tahsinus sawad. Adapun, tarcik dalam pengertian memperbagus suara, tahbir dan memperbagus. Dunata sanu'in tanpa dibuat-buat, wa'takallufin dan dipaksa-paksakan. Fakat takadama ifbatuhu, maka itu telah lewat adanya. Ya, karena itu tarcik. E, namun sebelumnya tentang ini fatah nala kafatham ubina sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata itu sebenarnya ulama tafsir berseleksi pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata ada yang berpendapat fatah di sini adalah Fathu mekah kemarau ya bahasanya yang dimaksud dengan fatham Mubina adalah perjanjian hudaibiyah kenapa li'annahu aslul futuhat kulliha karena percandian hudebiya itu adalah uh, dasar untuk semua kemenangan kemenangan kaum Nabi SAW setelah itu kemudian riwayat yang terakhir di bab ini, bab tentang bacaan Nabi SAW dari Abdurrahman Ibn Abu Zinad, dari Amr Ibn Abi Amr dari Ikrimah, dari Ibn Abbas Qal Ibn Abbas mengatakan karena qira'at Nabi SAW alaihi wasallam atau bacaan Nabi SAW terkadang bisa didengar oleh orang yang ada di dalam hucah di dalam kamar wa fil bait padahal Nabi ada di ruang tengah. Ini ya, bait itu seringkali maknanya orang tengah. Hadza yuwaddih ini memperjelas apa yang telah lewat. Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jika mengeraskan bacaan dalam salat malam Itu hanyalah Seukur Mayas ma'u mangkana qoriban minhu Tanrhim e, Membaca Al-Quran dengan Menggunakan nada Dengan bernada Maka Min ahlil ilmi man karihaha Sebagian ulama' memakurkannya Kak Ahmad ibn Hanbal Contohnya Imam Ahmad Walami akroha asyafi'i Namun syafi'i tidak memakruhkan kiro'ah dengan nada Membaca Al-Quran -tan, Dengan nada Wahasul kalami ahlil ilmi Fihadil masalah Kesimpulan tentang uh, Hukum membaca Al-Quran dengan nada Uh, alati ikhtala uh, adalah uh uh, Maka diperselisihkan antara haram Makroh ataukah uh, Alati uh ukhthulifafi Baina muharimin wa karihin wa mubihin Diperselisihkan ulama Tentang haramnya ataukah Ada yang mengharamkan, ada yang memakrohkan Dan ada yang memubahkan Kesimpulannya Kita katakan bahasanya Tanrim al-Quran al Membaca dengan nada untuk Al-Quranul Karim itu mohon tidak wujud fi Shayyani itu haram jika dijumpai padanya dua hal yang pertama ikhtilaf harfi an watahihi ya, manakala huruf itu dikeluarkan dari tempatnya yang misalnya ditambahi hatayatakarol sehingga peulang e, atau e, Jikalau dah lebih anwajih dibaca dengan cara yang tidak semestinya, karena itu jadinya uh, lian Karena itulah bacaan untuk non-alquran. Maka misalnya fahamkan Nabi Wahab wahidatin fil quran jika di alquran wawunya cuma satu, maka tidak boleh bacaannya itu menghasilkan dua waw Maka jika itu dibaca kasau maka tidak boleh. Maka nakas sahkan dalam dalam yajus ayu jahal ya jika itu maka jika itu kasar maka tidak boleh jadi ya misalnya kemudian yang kedua idahwa koatil kal alhano Allah muafakati ghina wal mujun wa taqatil ahliha manakala nada dan irama tersebut mencocoki nada nyanyian Sebenarnya nanyan dan cara-cara yang biasa dilakukan oleh para penyanyi baca Al-Quran dengan nada dangdut atau rock atau yang lainnya, maka hukumnya haram. Kemudian fa'in khalat min hadaiil amro ini, maka jika terbebas dari dua hal di atas, tidak rusak. Bacaannya dan tidak mengikuti Irama-irama uh, Nyanyian Maka maka ada dua rincian Yang pertama Antakuna jariyatan Ala taba'iduna takallufin Wala tasannuin Manakala uh, Bacaan Al-Quran bernada Berirama tersebut adalah Mengalir, mengikuti uh, Tabiatnya Mengikuti dirinya Tunatakal ufin tanpa dipaksa-paksakan, walatasanoin tanpa dibuat-buat. Fahadaja izatul laba azabihah. Maka ini satu hal yang boleh dan tidak mengapa. Jika iramanya adalah iramah mengalir yang dia yang ada pada dirinya, tidak tanpa dipaksa-paksakan, tanpa dibuat-buat, maka hukumnya boleh. Wallahu yahabulima yasya uminal kalki aswatan hasanatan jamilatan data nakamin. Karena Allah memberikan uh, Pada siapa saja Allah kehendaki Suara yang indah Yang Suara yang indah itu punya irama Suaranya yang indah Tanpa yang alami ye. Yang alami tersebut Memang bernada Dan bernadanya memang alami Bukan satu hal yang dipaksa-paksa Kemudian yang kedua Ayakku nadalika Bita kalufin wa tamawunin Wa sinaatin wa tersin Jika Nada dan irama tersebut Dipaksa-paksakan tamaron pakai latihan Ausina adin atau dibuat-buat Wattarsin pakai pelajaran Wattakaulubin kathirin Pakai ulang ulang Supaya pas ya. Fahiyam makrohatun Maka itu satu hal yang hukumnya Maka demikian penjelasan Dan rincian dari Hafizullah ta'ala Tentang masalah ini Ya demikian kita lanjutkan Bahtal Isya Wa salatu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa uta'ana'an Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallah Alhamdulillah wa salam Alhamdulillah wa salatu wa salam Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin Ila yamitin amma ba'in Kala Muslih rahimahullahu taala babu majaa'a fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang tangisan Rasulillah Penjelasannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat ibadahnya dan yang paling banyak khusyuknya karena rasa takutnya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi mengalami bukaan tangisan dalam banyak kesempatan karena sebab-sebab yang beragam. Ibn al Qayyim Al Ta'ala mengatakan, Adapun tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejenis dengan tertawa beliau. Lam yakun bishahih tangisan beliau itu tanpa sahih, tanpa teriakan, waraf isau ten tanpa suara yang keras, sebagaimana tertawanya itu bukanlah koh kohah. Tertawa yang terbahak-bahak Namun berlinanganlah Dua air mata Nabi Hatta tahmula sehingga ya, Berlinangan air mata Dan terdengar di dada Nabi Gemuruh Wakan adalah Tangisan Nabi itu terkadang Karena sayang dengan orang yang telah meninggal dunia Terkadang karena Khawatir terhadap umatnya Dan sayang kepada umatnya Terkadang karena rasa takut kepada Allah Terkadang Nabi menangis karena saat mendengar Al-Quran Itulah tangisan, rindu, cinta dan pengagungan Yang diiringi dengan rasa takut dan rasa takut Dan tatkala anak beliau Ibrahim meninggal dunia Berlindangan dua air mata beliau Dan Nabi menangis Rahmatullahu Karena sayang kepada anaknya Nabi mengatakan Tatmualainu Mata perlindungan air mata Hati sedih Namun kami tidaklah berkata-kata Kecuali perkataan yang membuat ridha Rab kami Wa inna bikaya Ibrahim Mula mahzunun Sungguh kami sedih Karena berpisah dengan muwahai Ibrahim Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Dari Anas bin Malik Dan Nabi s.a.w. menangis tatkala syahadah menyaksikan Salah satu anak perempuan beliau maksudnya cucunya wa nafsuhu wa nafsuha tafidu dan nyawanya itu sedang tafidu keluar demikian juga Nabi menangis tatkala Ibnu Mas'ud membacakan badan Nabi surat An-Nisa dan Ibnu Mas'ud berakhir atau berhenti pada firman Allah taala maka bagaimanakah jika kami datangkan setiap umat seorang saksi dan kami datangkan dirimu sebagai saksi atas mereka-mereka Nabi menangis saat kala Uthman Ibn Maz'un meninggal dunia. Nabi menangis saat kala terjadi gerhana matahari dan Nabi mengerjakan sholat gerhana. Wajah ala yabakifi sholatihi, maka jadilah Nabi menangis dalam sholat gerhana beliau dan tangisan tersebut sampai wajah ala dan Nabi yang fukuh meniup. Dan Nabi mengatakan alam Bukankah engkau telah berjanji kepada Ya Allah Engkau tidak akan mengadab mereka Selama aku ada di tengah-tengah mereka Dan mereka memohon ampun Dan kami memohon ampun kepadamu Dan Nabi menangis Setelah beliau duduk Di kubur Salah satu anak perempuan beliau Yaitu umur Kulthum uh, Wakanaya beki ahyanan Dan terkadang Nabi menangis Dalam solat malam Sekian kutipan dari Zatul Mahat ya, Adis yang ke-322 Dari mutarif Ibn Abdullah Ash-Shikhir Dari ayahnya Abdullah Ibn Ash-Shikhir Qal ya, Abdullah Ibn Ash-Shikhir Mengatakan, aku mendatangi Rasulullah S.A.W Wahyu Salih dan Nabi ketika itu salat walijaufihi dan di dada beliau jawf, walijau walijaufi dan pada dada beliau azizun terdapat gemuruh sebagaimana gemuruh almirjal tungku minal uh, minal buka karena menangis. Di sini juga dihantar Abu Dawood di sunannya Wali Jawi dan seterusnya artinya di dada belakang terdapat suara seperti suara mendidihnya kiter, mendidihnya periuk yang terbuat dari tembaga ketika berada di atas api. Dan suara ini adalah buka khosyatin adalah rasa tangisan karena rasa lihat suaranya ada di dada dan tidak di mulut. Suaranya ada di dada Dan tidak di mulut Nabi Tentang aziz, eh, eh, Azizun Pakai Hamzah eh, Maka ada yang mengatakan sebagaimana Tadi sahbahnya Saabdi Rozak Al-kidir minan nuhas Dan ada yang mengatakan Kulu kidirin jutbah kufi Ya semua semua bentuk kita Baik dari tembaka atau yang lain Ya Ka, Ka Aziz Mirjal Sebagaimana uh, Maka Aziz tentu maknanya gemuruh Mirjal Yang kita bahas Mirjal Mirjal itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu qitar dari tembaga, ada yang mengatakan semua qitar. Nah, semua maka periuk dan sejenisnya itu disebut mirjan Kenapa? Summiya bidhalika di annahu idza nusiba faka'an namu uqima ala qitalaid. <sukai> Karena yang namanya qitar, namanya periuk atau sejenis itu jika dia dipasang jika dia dipasang, maka seakan-akan dia ultim adalah dijelai didirikan di atas dua kaki. Ye, maka minimal untuk bikin perapian nah, pakai batu bata dua sisi, dua kaki. Maka mirjal dari kata-kata rijalun, dari kata-kata rijalun, karena dia berkaki. dan nah, kemudian ada selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud ad, radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku ikha alayya bacakan Al-Qur'an padaku maka aku katakan wahai Rasulullah akahu alayka wa alayka unzil apakah aku bacakan Al-Qur'an kepadamu atau Al-Qur'an diturunkan kepadamu Kal tapi mengatakan ini oh ibu anasmah aku min kiri. Aku ingin, aku suka mendengarkan Al Quran dari orang lain. Maka aku bacakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku bacakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta bala itu sampai sampai pada kalimat wajib Nabi Kala ka Haula Ishahidah surat an Nisa ayat yang ke empat puluh satu. Qal maka aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani berlinangan air mata. Di sini juga disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan aku suka mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Al-Qur'an dari Jibril alaihi dan mendengarnya dari sebagian sahabat, contohnya di sini Ibn Mas'ud, demikian juga pernah Abu Musa al ashari dan seorang itu terpengaruh dengan bacaan Al-Quran terkadang karena dia sendiri yang membaca Dan terkadang karena dia mendengarkannya dari, mendengarnya dari orang lain Aku membaca surat An-Nisa Maka faedah dari kalimat ini tidaklah makroh mengucapkan surat An-Nisa, surat Al-Baqarah dan seterusnya Tidak ada hajat untuk mengatakan surat An-Nisa Surat yang disebutkan di sana An-Nisa Surat yang disebutkan padanya Al-Baqarah Dan yang lain Perlu diketahui bahasanya ulama' Berselisi pendapat Bolehkah mengatakan surat An-Nisa Surat Al-Baqarah dan yang lain Dan hadisnya dalil Bolehnya hal itu Sebagian ulama' mengatakan tidak boleh Dan mengatakan Yang betul Surat Al-Lati Nisa, Al-Lati Yudkaru fiha Ali Imran, Al-Ma'idah dan seterusnya Sampai Sampailah pada kalimat Wajib Nabi Ka'ala Haulai Syahidah Maka Allah Azza wa Jalla Menjadikan setiap umat dari umat-umat yang ada seorang saksi Yaitu masing-masing Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka Dan inilah e, menunjukkan keadilan Allah yang sempurna dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi untuk umat ini maka katakan Abdullah ibnu Mas'ud sampai pada dalam bacaannya sampai tempat ini maka ibnu Mas'ud mengatakan aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani aitasilani minattumou perlindangan mengalir air mata dan nabi sallallahu dan tangisan nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika mendengar Al-Qur'an dan orang lain Sedangkan tangisan Nabi di hadis sebelumnya itu ketika beliau sendiri membaca Al-Quran Di antara faedah hadis ini Nabi minta kepada ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat Maka ini tanbih ala analfadil Layan bagi ayat nafa minal akhdi anil mafduli mengisarat Bahasanya seorang yang lebih unggul, lebih mulia atau lebih berilmu Tidak sepatutnya sombong mengambil pelajaran, mengambil manfaat Dari orang yang levelnya lebih rendah Oleh karena itu banyak dari para ulama salaf Yastafiduna mintolabatihim mengambil faedah dari murid-muridnya sendiri Maka Ibnu Mas'ud mengatakan aku melihat dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinangan air mata kalau diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan maka Nabi mengatakan pada Ibnu Mas'ud hasbuka al-an cukup sampai di sini Maka kalimat Nabi Hasbuka Allah an di sini yuqhadu minhu bisa diambil faedah hillu ambal ghair fi qat'i qiraatihi pulihnya nyuruh orang lain untuk menghentikan baca Al-Qur'an liil maslahati ketika ada maslahat dan itu bukan berarti benci dengan Al-Qur'an dan bukan berarti popi Islam bukan berarti anti Islam dan seterusnya Ketika kita meminta orang, seorang yang sedang baca Al-Quran untuk berhenti, jika ada masalah hat, itu satu hal yang boleh-boleh saja tidak perlu hibwah dimaknai e, benci Al-Quran atau semacam itu. Nah, kemudian eh, hadis selanjutnya hadis yang ke-324 dari Abdullah ibn Amar yang mengatakan matahari mengalami gerhana pada satu hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat. Hatta sampai sampai lam yakat hampir-hampir tidak eh, hampir-hampir napit tak rukuk karena lamanya berdiri ثم ركع apa Nabi ruku Dan ketika falam yakat dan hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari ruku karena lamanya ruku. Kemudian setelah itu Nabi mengangkat kepalanya dan hampir-hampir Nabi tidak bersujud karena lamanya i'tidal meskipun kemudian ternyata Nabi bersujud dan saat berjudud, hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud, karena demikian lamanya sujud. Meskipun ternyata setelah itu, meskipun kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari sujud pertama. Dan ketika posisi duduk, hampir-hampir Nabi tidak bersujud-sujud kembali, karena lamanya duduk. Kemudian Nabi sujud yang kedua. Dan hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Wa Nabi meniomu. Dan menangis Waiyakul dan Nabi mengatakan Waiyakul dan Nabi Tidakkah engkau telah berjanji kepada aku Engkau tidak akan mengadab mereka Ketika aku di tengah-tengah mereka Waiyakul dan Nabi Bukankah engkau berjanji kepada aku Engkau tidak akan mengadab mereka Wahum yistarfirun Selama mereka memohon ampun Dan kami memohon ampun kepadamu Falamah makatatkala Salah ru'adain Nabi salat dua rakaat jinjalati syams maka berakhirlah maka teranglah terlihatlah matahari Nabi lantas berdiri memuji Allah taala dan menyanjungnya kemudian mengatakan ya matahari dan rembulan dua ayat Allah tidaklah keduanya mengalami kehana karena matinya seseorang bukan pula karena hidupnya dan lahirnya seseorang Maka jika keduanya mengalami gerhana, maka segeralah kalian berpikir mengat Allah. Hadis ini juga dihadkkan Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan ingkisaf usamsi adalah hilangnya cahaya matahari boleh jadi sempurna berarti matahari total, gerhana total ataupun sebagian aflias gerhana parsial. Dan matahari itu mengalami kehidupan di masa Nabi SAW cuma sekali saja. Dan tepatnya itu di tahun 10 Hijriah. Wafatnya itu bertepatan dengan waktu tersebut bertepatan dengan wafatnya anak beliau Ibrahim. Rasulullah Anhu ibnu Nabi SAW. Dan adalah di antara akidah masyarakat jahiliyah, matahari dan rembulan itu mengalami gerhana, boleh jadi karena matinya orang besar atau lahirnya calon orang besar. Falamah makatat kala Nabi menyampaikan khutbah kepada masyarakat dalam kesempatan ini, Nabi jelaskan bahasnya matahari dan rembulan adalah dua ayat Allah yang Allah gunakan untuk menakut menakuti hambanya dia tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang ataupun karena lahirnya seseorang. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil menyeret darahu atau tira'u jubahnya faza'an karena ketakutan. Dan maka kalimat ini dalil bolehnya isbal karena tidak sengaja. Ya, Nabi ketika itu masuk ke masjid dalam keadaan isbal ya juru dirahu sampai terseret sampai terseret. Namun ini isbal tidak sengaja karena ketakutan. Boleh jadi orang e, misalnya ketakutan kemudian misalnya kalau dalam e, di bahasa kita ketakutan kemudian e, mendadak pakai sarung maka tidak terasa isbal kar, e, kain sarungnya nyeret. Maka itu tidak. Mengapa? Karena itu bila kau sedih, tidak sengaja. Fasaan karena ketakutan, karena masa akan akan terjadi kiamat. Nabi perintahkan orang untuk menyuruh asolat di jamiatan. Fasta mahaana su maka manusia pun berkumpul di masjid. Kemudian Nabi menjadi imam solat kehana. Fakomawasulahsallallahu alaihi wasallam yusalli. Maka Nabi berdiri untuk solat. Dan berdirinya itu demikian panjang Sampai-sampai sahabat komentar Hampir-hampir Nabi tidak akan rukuk Kemudian Nabi rukuk Artinya Nabi berdiri dengan bacaan yang panjang Sampai-sampai hampir-hampir tidak rukuk Karena lamanya bacaan Kemudian Nabi rukuk Dan rukuk yang lama Sampai-sampai hatta Sehingga sampai-sampai Nabi tidak mengangkat kepalanya Karena lamanya rukuk Kemudian Nabi mengangkat kepala Dan tidak berdiri dan Nabi berdiri lama hingga hampir-hampir Nabi tidak bersujud karena lamanya berdiri. Kemudian Nabi sujud. Dan Nabi sujudnya yang lama hingga hampir-hampir Nabi tidak mengangkat kepala dari sujud karena lamanya sujud. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Wahakadih demikilah Nabi memanjangkan setiap rukun dari rukun-rukun sholat gerhana ini. Adzukirah dan disebutkan tata cara solat kehanat dalam hadis ini ala anha rok adani. Bahasanya itu cuma dua rakaat seperti solat biasa, ya, dua rakaat seperti solat biasa tanpa uh, dan dengan satu rukuk. Dahir hadis ini cuma satu rukuk. Nih dua rakaat biasa. Cuma maatul argani dilamakan rukunnya. Dan al-jahrufiha bil kiroa Nabi membaca al-fatihah dan suratnya dengan suara yang keras Wahada yu'atu syadat dan ini dinilai adalah hadis yang sah. Karena al-mahful karena yang benar adalah hadis yang dianutkan oleh al Al-Bukhari dan yang lain dari Aisyah dan yang lain. Matahari itu mengalami itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lantas nabi salat bina jadi imam itu salat kehana salabi itu artinya jadi imam sholla disambung bi itu artinya jadi imam faqoma maka nabi berdiri dan lam berdirinya lama kemudian rukuk ukuknya lama kemudian berdiri berdirinya yang kedua lama namun tuna tidak selama berdiri yang pertama kemudian rukuk yang kedua dan rukuk yang lama namun tidak selama rukuk yang pertama kemudian sujud dan sujud yang lama dan Nabi lakukan di rakaat kedua semisal yang beliau lakukan di rakaat yang pertama. Sumpah sholawat kemudian Nabi salam. Qodinjalatih samsul dalam keadaan matahari telah jelas terlihat. Fakhotobakana sa kemudian Nabi menyampaikan khutbah kepada banyak orang. Maka di hadis ini. Maka di setiap perukahan ada dua rukuh Inilah yang al-mahfuz Inilah yang sahih Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama wahad dan ini adalah tata cara yang khusus berlaku untuk sholat ini Sholat Gerhana Dan tidak dijumpai berlaku pada sholat-sholat yang lain Dan pilihannya kenapa? Pilihannya kenapa Saat tidak dikatakan ya Dua-duanya boleh ya Kenapa harus pakai Metode tarjih, tidak jamak? Karena sholat gerhana yang Nabi lakukan Cuma sekali Sebagian ulama Mencoba untuk menjamak Mengatakan semuanya boleh Namun itu jamak yang tidak tepat Karena realita Sejarah mengatakan secara historis Sholat gerhananya Nabi Cuma sekali Faja'ala yanfukhu wa yabqi maka nabi mulai meniup dan menangis. Artinya terdengar pada dada nabi suara suara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dalam salatnya ketika dia bermunajat dengan rabb berbisik dengan rabb Dan nabi mengatakan Rabi lima alam ta'idni dan seterusnya. Yataawalu nabi menjelaskan atau melaksanakan ee uh, firman Allah Taala, maka Nallah Yu'adzibahum Allah tidak akan mengadzab mereka ketika anda di tengah-tengah mereka dan Allah tidak akan mengadzab mereka ketika mereka istighfar memohon ampun. Maka di tengah-tengah umat ini ada dua pengaman dari azab Yang pertama keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua istighfar. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi telah wafat dan adapun istighfar fabaqin maka dia masih tetap ada. Wo istighfar dan bisa kita ambil faedah dari hadis ini dianjurkan ketika kehana untuk memperbanyak istighfar sebelum salat dan setelahnya karena tadi Nabi mengatakan wa nahnu nastaghfiruka dan saat ini kami mohon ampun istighfar kepadamu. Maka disarankan Tama berbanyak istighfar Sebelum sholat dan setelah Selesai sholat Dan istighfar itu memiliki faedah Menghilangkan galau Mengingkap Kecemasan Dan mempermudah urusan Bahkan sesungguhnya kebaikan Dan keberkahan Allah untuk orang-orang yang memohon Ampun di dunia Keberkahan di akhirat dan di dunia Tidak telah terhitung dan terhitung dan Nabi menyampaikan ceramah matahari dan rembulan dua ayat Allah tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Khilafan menyelisihi keyakinan orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Maka jika e, terjadi gerhana maka segala untuk mengat Allah ya, dalam bentuk solat, tasbih, talil dan istighfar, al-luju dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian eh, dari Abu ibn Asy'ib dari Ikrimah dari Ibn Abbas, ya, Ibn Abbas mengatakan Rasulullah SAW memegangi ibnatan lahu ya, putrinya takdir yang takdir yang meninggal, maksudnya hampir meninggal. Fathadunaha Nabi memeluknya. Kemudian meletakkannya di hadapannya, fama tatuwahiyah bayna yadahi. Dan dia puteri tersebut meninggal dunia di hadapan Nabi. Maka Ummu Aiman teriak, fakal iaitu Nabi saw. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau, apakah engkau menangis di dekat Rasulullah saw? Umum Aiman mengatakan, Tidakkah aku melihatmu menangis? Qal, Nabi mengatakan, Aku tidak menangis, namun ini adalah kasih sayang. Karena seorang yang beriman, Bikuli khairin ala kuli halin, Berada dalam segala kebaikan, dalam segala keadaan. Ina nafsa sesungnya nyawanya itu tercabut di antara dua lambungnya, Wahyu yahmatullaha, Yeah, dan dia memuji Allah Azza wa Jalla Di sini juga dikatakan oleh Imam Ahmad yeah. Ibn Atan Lahu Taqdi Taqdi makna aslinya mati Namun uh, di sini maknanya adalah nazai Sakaratul maut Naza Makna lain dari bahasa lain untuk Sakaratul maut Bila adik menjelaskan bahasanya anak perempuan ini adalah anak perempuan dari, ini anak perempuannya Nabi, artinya cucu perempuan, cucunya Nabi. Dari Zainab Radul anha dari suaminya Zainab bernama Abil As ibn Rabi'ah. Wakaanat wafat Tuhan dan wafatnya cucu Nabi tersebut di tahun 9 Hijriah. Ihtadonaha, artinya Nabi memeluknya Ilahatnihi kepangkuan Nabi Karena sayang Rokfatan biya dan sayang Sohat Umu Aiman Umu Aiman itu menangis sambil berteriak Nabi Tegur apakah engkau menangis Itu maksudnya menangis sambil berteriak Di dekat Rasulullah Kemudian Nabi Kemudian Umu Aiman mengatakan Bukankah aku melihatmu menangis Wahai Rasul Nabi tangisannya Rasul itu tanpa teriakan. Buka Nabi saw tangisan Nabi adalah air matanya berdinaan air mata dan hatinya merasa khusyuk. Namun Nabi tidaklah berkata-kata kecuali kata-kata yang membatalkan Allah. Maka air mata dengan sebab kasih sayang terhadap orang yang berusaha dicabut nyawanya. Oleh kerana itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ummu Aiman, aku tidak menangis, yaitu menangis sambil teriak-teriak. Ini adalah kasih sayang. Jadi ya, artinya ini di sini adalah hadatamu ini air mata. Wah ada atau dan e, emosi ini terpengaruh ini adalah bentuk kasih sayang terhadap cucunya yang baru saja dicabut nyawanya. Dan bukanlah tangisan Nabi adalah tangisan ikhtirat, menentang takdir. Bukan pula tangisan tasakut, merasa marah dengan ketonton Allah. Bukan pula tangisan jezah kalau kesah. Bukan pula tangisan mengadu. Dan adalah tangisan kasih sayang dengan seorang yang baru saja dicabut nyawanya. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengumpulkan dengan hal ini. Nabi mengumpulkan dua hal. Yang pertama, rida dengan takdir Allah. Sehingga Nabi tidaklah berkata-kata Kecuali membuat rida Allah Dan yang kedua Rasa kasih sayang dengan orang yang dicabut nyawanya Wahadilah hal dan keadaan ini adalah akmal Lebih sempurna daripada keadaan orang yang tidak menangis Likuwati rita Karena demikian hebat rita dengan takdir Namun berarti lemah kasih sayangnya Kemudian Nabi mengatakan Sehingga orang yang beriman Bikuli khairin ala kuli halin Artinya orang beriman urusannya seluruhnya adalah baik apapun keadaannya Orang yang beriman itu dalam kebaikan ketika dia senang Dan berada kebaikan ketika dia susah Maka dalam kondisi yang pertama yaitu senang Dia beruntung dengan ganjarannya orang-orang yang bersyukur Dan dalam kondisi yang kedua yaitu susah Dia beruntung dengan ganjarannya orang-orang yang bersabar Kemudian Ina nafsa napsahutun zahusnya nyawanya dicabut di antara dua lambungnya dalam keadaan dia memuji Allah. Taji itu anda jumpai banyak ada orang saleh dicabut nyawanya dalam keadaan dia memuji Allah. Artinya dia tidak lupa untuk memuji Allah sampai-sampai di detik hadirlah dosyadita detik yang sangat berat ini. Wataji itu, dan anda jumpai juga ada orang yang yuana. Ya, tertimpa amroton ya, penyakit yang demikian muklimah menyakitkan demikian berat namun lisannya basah dengan berfikir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala ya, kemudian dari al qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar dari uh, dari bibitnya Aisyah radallahu anha, Nabi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium jenazah Uthman ibnu Affan. Ya, ya, Dicium oleh Nabi, cium di antara dua matanya, iaitu di, di keningnya. Ketika dia meninggal dunia dan Nabi menangis, Awkal atau perawi mengatakan dua mata Nabi itu berlinangan air mata. Wahada buka orang adalah tangisan kasih sayang dan Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mencium mayit, dalil yang lain Abu Bakar As-Siddiq katalah Anhu mencium e, kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan tentang Ustman ibn Mas'oon, tentang Ustman ibn Mas'oon itu e, punya hubungan kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ust Usman bin Mat'un ini adalah Saudara sepersusuan yang Nabi Maka dia statusnya Saudara persusuan dengan Nabi Beliau orang Quraisy masuk Islam Setelah ada 13 laki-laki Maka beliau adalah Nomor 14 dari kalangan laki-laki Yang masuk Islam Beliau mengikuti Dua hijrah, mengikuti orang badan. Wa Wa'awalu man mata Minal muhajirina bil madinah dan Utsman ibn Maz'un ini adalah muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah. Muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah adalah Utsman ibn Maz'un. Sedangkan bayi muhajirin yang terlahir pertama kali adalah Abdullah bin Zubair. Alara salasina si nasaharan minal hijrati. Beliau meninggal 30 bulan setelah hijrah. Wakil Abu dan Mustahida dan beliau adalah seorang alim ibadah yang jujuran joran -jur pol-pola dalam beribadah. Tuvina bilbake dimakamkan di baki dan saat kala memakamkannya Nabi mengatakan nikmas salaf gua lana. Dia ini Uthman sebaik-baik pendahulu kita. Ya, kemudian adz selanjutnya di siang terakhir di bab ini dari Anas bin Malik beliau mengatakan "Sahidna kami menyaksikan ibnatan dirusulillah di pemakaman putri Rasulillah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di pinggir kubur aku melihat dua mata Nabi Firdinan air mata Faqah lantas Nabi mengatakan Afikum apakah di tengah-tengah kalian Ada laki-laki yang tidak Bersutubuh dengan istrinya di malam Tadi malam Abu Tulhak mengatakan saya Kalau Nabi mengatakan turunlah Maka Abu Tulhak Dan turun di kubur putri Nabi tersebut Untuk meletakkannya Di liang lahat Di sini juga dikatakan oleh Al-Bukhari Sahidna Ibn Atani Rasulah artinya kami menyaksikan jenazahnya, mensolatinya, memakamkannya. Dan hadith ibna anak perempuan Nabi di sini adalah umur Kulthul, istri keduanya Uthman Ibn Affan, radallahu anhu. Dan adalah salah paham orang yang menjelaskan bahasanya ini adalah jenazahnya Ruqayyah. Kenapa? Karena fa'ina ha'ma tetapi karena Ruqayyah meninggal dunia dan dimakamkan saat Rasulullah posisinya sedang berang badan. Setelah Ruqayyah meninggal dunia Nabi nikahkan Uthman dengan putrinya Umul Guthu. Nah, dan yang Nabi saksikan prosesi pemakamannya adalah putra beliau yang ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk alal kubri di pinggir kubur yaitu Nabi duduk fil di waktu ketika orang-orang mau menurunkan jenazah ke dalam kubur. Nabi duduk di dekat kubur. Ye, aku melihat dua air mata beliau pelindangan. Dan air mata dua mata dua kelopak mata dalam kondisinya adalah air mata kasih sayang sebagaimana label yang Nabi sampaikan di hadis sebelumnya. Walihatlah itarnya maka tangisan ini adalah bertentangan dengan sabar dan ridho dengan takdir Allah. Dan ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya, "Afriqaw wa zulam yakarif al apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang tidak menjemai istrinya semalam?" Fi hadzal dalam hadis ini terdapat dalil, bahasanya orang yang mengumpuli istrinya pada malam hari, tidaklah dituntunkan baginya di pagi harinya untuk menuntun jenazah di dalam kubur. Namun yang tont di kubur untuk idghats Al-Maita untuk meletakkan mayit di dalam kubur adalah orang yang tidak lam yukarif, tidak jima malam harinya. Meskipun orang tersebut bukanlah mahram bagi perempuan yang meninggal dunia yang mau diletakkan. Karena Abu Talha adalah Ajin bukan siapa-siapa tidak punya hubungan apapun dengan puteri Nabi SAW. Ya, maka di sini muqawfah adalah kinayah dari jimak. Qawfa yuqrifu mana aslinya adalah adnu wallusuq, dekat dan nempel. Ya, dan yang dimaksudkan adalah jimak. Kemudian ee uh, Kemudian yang menurunkan jenazah putri Nabi Ummul Qutlum ketika itu adalah Abu Tulha. Abu Tulha di sini adalah batariun yang ikut perang badar terkenal dengan kunyahnya dan dia adalah uh, ya, amu anasid pamannya Anas sekaligus uh, zawju ummihi suami dari ibunya Anas dan di kalangan sahabat tidak ada satupun yang disebut Abu Tulha selain ini. yang satu-satunya Abu Tulha ya Abu Tulha istrinya atau suaminya Ummu Sulaim. Maka di antara faedah hadis ini. hilu nuzulil ajnabi bil idzni. Bolehnya seorang ajnabi itu dia ya, laki-laki Aja Nabi untuk turun Meletakkan jenazah seorang perempuan Dengan izin uh, Walinya <tuh> nah, Kenapa tidak Utsman Yang menurunkan uh, Jenazah uh, Putri uh, putri Nabi Sallallahu alaihi wa ketika itu Ada yang menjelaskan Hmm alikauni hi kana basagatil kalailata amatan lahu kana ketika itu semalam Utsman yaitu kumpul dan jima dengan budak perempuannya sehingga Utsman pun Utsman tidak tidak yang menurunkan karena dia tidak memenuhi kriteria yaitu yang tidak jima pada tidak kumpul tidak melakukan hubungan biologis pada malam harinya Ya, di 9 yang kita baca sembahatan malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muhammadin wa ala alihi washabihi subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an